بسم الله الرحمن الرحيم إليتي أستاذ فيما تشوني في أتو توزن تو السودن القرآن العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا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 وهو على كل شيء قدير أما ذا كي أقرأ سجدة الإسلام بأنادس صورة النمل ذا صنم فيودن صورة النمل ذا صنم فيودن و الله سبحانه و تعالى و بها واستيقنتها أنفسهم ظلم و فانظر كيف كان عاقبة المفسدين و بها و من الجحود og hvad betyder jahada Det betyder at benægte Og det er derfor mennesker Når de benægter Når de lyver Når de øh, ikke er med til at sige sandheden Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala Fortæller om de folk Hvad de har gjort over for de tilsendte profeter Hvor Allah subhanahu wa ta'ala Siger Kedabu Wajahadu biha Wastaiqanatha fusahum. Og han, de kendte til sandheden, men de har bekæmpet sandheden med den løgn, som de har selv har bygget. Enfus fusahum, deres indre, dhulman wa'uluwa, wa, wa og de er selv ved afganske, som de selv har dannet. Og det er volum, på grund af den kirk, som de selv har anerkendt og fyldte, wa'uluwa, uden at vende tilbage til sandheden. Vanur kefa kana a tul mufsin kik o Muhammad vilken straf vi ha gjort på de folk sam ik fulde sanhul. Walqad a tena da da wasuleyman illma. Allah fuella at Allah ha gidd du daud a sala waslam in profeda Allah Wasulaiman in profeda Allah Ilma vil. Hvad er det for en viden? Det er Allahs viden. Allah har lært Daud og Suleyman viden, som er ukendt for os. Hvad det skulle være, men Allahs viden er ubegrænset. Og det er derfor, når Allah fortæller, så er det fordi Dawood, han har en besiddelse af viden. Og Suleyman har en besiddelse af viden. Det sagde begge til Alhamdulillahi alledhi faddalena ala kathirim min ibadihi al-mu'mini Takid var Allah, som Allah har velt os uh, Faddalena ha ulpaj os Isten for de fleste afhands toverde personer uh, Allah subhanahu wa ta'ala ulve l-yasine profeer Allah subhanahu wa ta'ala ulve l-yasine profeer وورث سليمان داود سليمان هاعود داود عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس علمنا منطقة طير أومنسكا في حالة ودن فون تايلر وعليكم السلام ورحمة الله وحمده علمنا منطقة الطير في حالة ودن فون تايلر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 at Suleymane a.s. har været magt herre over mennesker, og magt og over al Jin Hvem er al jin Hvem er al Er der nogen der ved, hvad al er? Ved på Facebook? Det er kun shayatin. behøver ikke de usyde mens eller de er slags som er levende som oss, men vi kan ikke se dem, men de kan se oss. Og tyr, afun. Fahum yuz'un. Og det her alwaz' i krig, det vil si de står klar til at hjelpe Sulaiman med hans budskab og det er hans herre er bestået af mennesker jin og dyr og nogle af man siger da Suleiman kaldte dem hver af de her grupper vidste de hvor de skulle stå hen også fuglene حَتَّا إِذَا أَتَّوْ عَلَى da de var på tur. Og de kom til en dal, hvor der var nogle myerhul. Qalat namlatun. Suleiman hørte, at en myer talte: Ja, Johannes, om myerne, og du holder masserkinnekom. Antrejæs hula, la jeg på minnekom Suleiman og jundde, så Suleyman og hans kæmpe her, I kommer til at ødelægge, og det derfor, Allah siger, La nakum ødelægge, jeg til at vær intet bliver jord. Wa hum la yash'urun, var det ikke ligge mægt her. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala beskrivende, hvordan Suleyman har taklet فتبسم ضاحكا من قولها سليمان سميلده هون ساي وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى هنس عليه الصلاه والسلام ضاحكا ميد هايلو hvad hun sagde, og han takkede Allah subhanahu wa ta'ala og sagde, å oh Allah, lad mig sprede budskabet for at være taknemmelig over for dig, hvad du har givet mig, og hvad du har givet mine fædre og forfædre for mig, og lad mig handle korrekt, så du accepterer mig, og lad mig entrere paradiset med dine barmhjertighed, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَلَمَا أَنْتْخَيَا دِينِ بَعْمْ يَعْدِهُ سَيَكَوْيَا بِأَبْلَنْ دِينِ سْلَيَوَةٍ سَمْ اعتِلْفْخَيْسَ أَتْ اللَّهِ اعتِلْفْخَيْسَ مَدْ وَتَفَقَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لَا أَرَ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِن الغائبين. Hvordan kan det være, jeg ikke kan se al hudhud, hudhud porfugl? Hvordan kan det være, jeg ikke kan se den der hudhud? Eller har han ikke er kommet til min majlis? Og en lille kort fortælling. Fortæl fortæl fortæl fortæl Suleiman tjekkede sine dyr, og han tjekkede dem i flokken, og han satte en leder over for dem. Og ham hudud, eller den hudud, der var leder over for sin slags af fugle. Og det er derfor, da han kiggede, han ikke var der, så vidste han godt, at han ikke var der. Og så sagde han, Når man ikke har kommet til at møde lederen, Profeten Allah er ikke til tiden, så siger han, Jeg vil straffe den her purfugl, en hård straf, eller jeg slagter ham, med mindre. han kommer med en klar besked, hvorfor han kommer for sent. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ Han var der ikke så langt væk. فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِد وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعِمْ بِنَبَعِنْ يَقِيمٍ Her Han siger til ham her, Ja her er hul Er det rigtigt ikke på fuld. Han siger med til ham Jeg har rummet Viden mere end dig Angående folk Som er i, Som jeg er besiddelse af Viden som du ikke har og jeg er kommet fra Seba hjemme, binabba, med en budskab, som er klar, og en nyhed, som er klar. Og her, herrefunden er med til at indikere over for Suleiman, at Allah har vist den her fugl noget andet end hvad Suleiman vidste. Og så siger den her fugl til ham, al-hudhud. Inni jeget moræt, at der er at en kvinde er deres kong eller deres dronning, af hun en hun har en alt og har trone dronning, hun وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا بسويل، أتي أتين ضالين أهنسفلك لا يسجدون. استنفع الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل، فصدهم عن السبيل، فهم لا يهتدون. Og Chaydane har misvællet den, så de kom på afvejen, så derfor blev de ikke Allah. Alla yasjudoo lillahi at alle mennesker Allah og anerkender ham. Sie ham som skaber allt vad det ger, الذي يخرج الحبه من السماوات والارض. Ham da ful in lille krumsom ud af himlen og jorden, Og han kender til det usete, og han kender til det I ved. Allahu la ilaha illa hu, Rabbul Arshil Azim. Allah, vores skaber! Ingen ilah, ingen god, ingen ham, som er sen færdig. Allah, han er Rabbo Le Archil Al Archil Archil Archil Archil Archil Archil Archil og en ophørelse af Suleymane Hudhud angående Tavhid Læg mærke til en fugl som anerkender Allahs Tavhid og mennesker som har forjærende og som kan tænke over tingene så tilbider det anet Allah subhanahu wa ta'ala Der er noen der laver ruku' og sujud til andre en Allah subhanahu wa ta'ala og her er en beskøvne fas at viske alvid Tansi' og jattu'ha og kawmuhâ yasjudu'ne lils syms Yaku se' at ilav sujud til søvn Istan for Allah subhanahu wa ta'ala Og derfor it means skal kun lav sujud Og ruku' til Allah din al man må ikke næle, og man må ikke man må ikke gå til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Så siger Suleyman, Qala sanandvoru, asadakta am kunta min al-kathibin. Her, der kommer den ord haq, vi er nu til kige. Om du tæler sand, eller om du luer, Izæb b-kitab hæda, f-alqih i thumma tawla anhum, fanzur madha yarjyoun. Go, kast mine Bril, som jeg har skrevet, og du skal lægge det i hans trone. Og nogle ulemmer siger, at det blev kastet ind i hans seng. var er ikke nogen der kan komme den? Faldt det i læggehim, kastet til dem og specielt til hende. Som at have alle anhum og trak dig tilbage i fraten. Fremvåld, og så kiggede, mader er jer und, så forventer vi, at der kommer et svar på prøve. Og nu siger dronningen. "قلت يا أيها الملأ إني ألقى إلي كتاب كريم. Og min samling der blev kastet i et brævt timmer, som er kærlig. Fornuftig, vidunderlig, respekteret akbar. er her sker Tulshas, hendes ur leder. Innahu min Sulaiman. Hun siger, forfærdan, hedder Sulaiman. Er det i og den stara, og innahu bismillahirrahmanirrahim. heroachman, med Allahs navn. Den bhamiyadi, den bhunuddhi. أَلَّا تَعَلَوْ عَلَيِّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ لَذَا مَتْ أَبْهَا يَا أَوَ مَيْ أَوْ كَمْتِ الْمَيْ غَتِّلْتْ مُسْلِيمًا قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَاوْ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ أَوْ مِنِ سَمْلِنْسِ إِن بصفالك. Fortæl mig, hvad skal jeg gøre? Vi spørger altid om råd, og jeg vil ikke danne mig et råd, uden at jeg er i besiddelse af den her fortolkning. Hatta tashhadun Så jeg ved om det, og vi er enige. Qalu, de sagde Nahnu ulu kuvatin wa ulu shadid Du ved vi har makt og vi har styrke. Wal amru ilayki fandhuri madha ta'murin. Vi har makt og vi har styrke og alt tid ligger opp på på ditt Så kan du selv bestemme hva vi skal gjøre. Qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Hun sagde, når kongerne, de andre er i en by, så ødelægger de byen. Og så gør det dem, som er privilegerede og højberedt til at være de laveste. Og så hvad er det, hun siger angående konger? Når en konge det en by, de ødelægger den. Fordi de vil vise, at de konger. Og de vil være bestemmende. Og de vil være de mest afgørende. De vil ikke frygte Allah som wa ta'ala. At de har barmhjertighed med sig. Og føle, hvordan omverdenen er. De vil aldrig... Se de andre til at være højprivilegier i den by I samme position som dem Han er kong Han er magthavere Det er ham der bestemmer Han kan dræbe Han kan slå ihjel Han kan blode Han kan sætte folk i fængsel Han kan gøre som de passer ham Og specielt når der ingen frygter Allah subhanahu wa ta'ala Og kigger under omkring i det muslimiske lande, som bliver bestyret af disse konger. Hvilken styring har det? I Saudi-Arabien, der har du disse kongehuset, som har slagtet muslimerne i utager i flere år. Og så har du også jyder, som har klappet med hænder. For at præcisere, at kongen har ret, du har stadig dem til at bestemme, og de driver folk, sammen om de er hunde i snor. Og du har lagt mærke til det. Hvor magthæverne er til at bestemme, hvem der kommer ind til hajj, og hvem der ikke kommer ind til hajj. Og selvom de siger til dig, vi gør det for Allahs skyld, så surer de blodet af en muslim, når han kommer til hajj. Hasbi Allahu na'am al-wakil fihum. الله اللَّهُ وَنَعْمَ فيهم فِيهُمْ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّهِ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Jeg vil sælge en, en gave til den med forventning hvad er det mine tilsendte budbringer kommer tilbage med أبو بني عنا أن كان سليمان صصبع سليمان فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله فما أتاني الله خير مما أتاكم فني قيمة الربح فالله الجمال أبادر من ذي هير Balantum bihadiya ti komta fra hun. Men de er ja. Der bliver glad for jeres gaver. Elun jer ila i him. Falanatienna hun bijo biha. Han sagde til Budbringen, han går tilbage med det skal du til dem. Falanatienna hun bijo nordin la ki balala biha. Vi kommer, min her De vil aldrig nogensinde forestille sig, hvor stor den er. Og er der hun at min de kommer ud af den by. Formindsket. Små. sat i lænker. Og det er derfor, hun siger, er Det betyder, at de bliver udsat for den værste form for straf. Og hun bogel. Kalaya, يا jo, الملأ ai jo, بعرشها سليمان ni ved Dem som er omkring ham og er Jin, og det er Inns. Kalaya, ai jo, halmalao, ai jo, kommia, Hvem er som er omkring mig, som kan komme med selve trone og det er der hvor hun sidder på for her er bondis på vej til at besøge Sulaiman sammen med hans embedsfolk قبل ان ياتوني de kommer til mig rat trone qala ifritun min al-jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ifrit Djenni jeg er i klasser Og vi har almindelige djinn Almindelige borgere Og så har du frit, der har mere magt Og de kan rejse Og de kan flyve De kan flytte sig fra sted til sted Uden at, at tiden har en betydning Og de kan flytte en masse af ting Og det er derfor Ham der at at kan Sæg Det er mig der kommer med den til dig قبل takoma min makamik, مقامك du rejser af fra ståen. Og ind i alligehjerne, kavijun er Og jeg stærk, har magt til at gøre. Og er troværdig. Saraim, som har besiddelse أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعيب ف فأتب بها دين أين ذيب فلما رآه مستقرا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. Det her, hvad Allah har givet mig, for at teste mig, vil jeg være taknemmelig, eller vil jeg være ikke besiddelse af taknemmelighed overfor ham? Wa man shakara fa inna ma yaskurun nafse ham som er taknemli han takakun sa shil. O man kafara fa inna Rabbi karim og dem som er u Allah ikke behov for det. Tamang der siger, det er man der hente. Det er faktisk Suleiman. Allah har lært at se nogle ord. Og med det her ord, Hans, eller Kubaltesus, tror jeg er til stede med det samme. Kala Nakirualaha Arshaha. Nakirualaha Arshaha. Sørg at hun når hun enkommer, at hendes trone er i år. Når hun at jeg am dig, min jeg tager mine eller så kan vi kigge om hun kan huske, hvordan den så ud. Eller hun er blevet til at se det. Forlemme jeg, at det er her, kald det er så blev hun spurgt, Er det din trone? Er det der du bliver Så ser hun den er lige min trone. min qabliha muslimin. Og vi har modtaget viden og vi har været ratione muslimer. Og så da her med kanatarabudomindonilla, Allah har rattledt hendes gærelse, så hun kom til iman. Inna kanat min nogle overflader på jorden, som er hvid Og den blev kaldt sarh Hvor der løber vand ned Det er ligesom fliser gennemsigtige Og vandet løber ned under Og der er nogen der siger ned under Der løber vand med fisk Og så hun kan bare kigge Så sagde de kom bevæg dig Ud i det Qila la hadduhulis sarha Der blev sagt gå Gå på det her glas hun kunne ikke say det, hun troede ikke, det var glas. Falammer at Hun troede, det var vand. Uakash fattarancer Hun løftede sine trøjer op, eller sin neddel, eller hendes kjole op, fordi hun var bange for, at den blev våd. Kala innahu for at vise hende. Det her, det er noget specielt, du aldrig har set før. Det er bare en klasse, hvor der løber den nedunder. Mumarwad min kawarira. Den er lagt i form af vah, som er lavet i klasse. Qalet rabbi, inni zalamtu nafsi. Wa aslamtu ma' suleimanelillahi rabbil alamin. Her siger Balqis. Inni zalamtu nafsi. Jaha. Lagt. jeg har undervurderet, jeg har været med til at danne undertrykkelse på min indre, på mig selv, på min krop, på min din, på min hjerne. Jeg har under, jeg underkaster mig, Allah, sammen med Sulayman, subhanahu wa ta'ala. Hvordan kan det være, at hun kommer til iman? Hvad hun kunne se, at Suleyman har i besiddelse? er noget, som er overnaturligt. At her, det er en guddommelig magt, som hun og andre ikke kan have i besiddelse. Og hun er en dronning, og man siger, at hun blev gift med Sulaiman Det er, det er Allah, der ved det kunne Allah da Men det bedste af det hele er, at når hun kommer til Iman, at hun underkasser Allah subhanahu wa ta'ala med det samme. Og hun er med til, at hver tilbyder af skæberen prøv at tænke på, hvor mange kan du trække ud, så du kan få den til at komme til iman. Og tilbyd Allah din almindelige subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ فَإِذَا هُمْ فَلِقَانِ يَخْتَصِمُونَ Vi har sendt i Thamud, brødren af Salih a.s., at I skal tilbyde Allah, hvor de har været to folk, eller to grupper, som skændes. Og hermed, at de med de at de skændes med de kuffar, og de fleste er dem, de skældes hvem der har sandheden med sig. Han ja komi limatestagilo, når vi I? De Allah. Er det ikke Allah om Allah har Allah la Allah kontor hamon. Moské kan ju blive, så kan Allah opnå Allahs befrielse og Allahs bino. Kaluttajabna bika, hvad vi med maka. Den befolkning hængte i sig, der kører anabik. Vi fyldes util pest, når vi så det og alle dem, som er sammen med Alt hvad der sker her, det ligger hos Allah. Og det betyder, at når en person, når han går, han skal ikke se, min dag bliver blevet ødelagt, fordi jeg har set ham der. Og min dag bliver blevet ødelagt, fordi jeg har set ham der. Fordi Allah, der bestemmer, hvad der skal ske, Allah tauga hvad det skal ske med dig og om i og med Qala taahirukum 'inda Allah ala rasia'a hus Allah bel antum qaumun tuftanun min ya som sam bluset på prøves. Wa fil madinati tis'atu rahat yufsiduna fil ard wa la yuslihu inde i Medina der har været ni folk og de her ni folk de har været af de rigeste af de rige børn er rige folk hvordan er det at være rige og du har fokale unger og de får alt fra deres børn fra deres forældre la ilaha illallah de yderligger mere end de gavner her siger Allah og var i Medina til to og af yufsiduna fil ardi og la og inden i den by, seba, taha ve nien minska. Ti yderlige men dig gauna, pu jo, kalu takasa mobilahi, takasa mobilahi, lanu baji, tennahua, ahlahu, summa lana kulanali, Ma Shahidna hidna, mancha hidna, mahlika, ahlihi, og innan la sadikon, alwah, akbar. De har sværet på Allah subhanahu wa ta'ala, og at de vil gerne ødelægge Salih alaihi salatu wassalam. Og det er det som regel, dem som er uartige, de samler sig, at de sværer på Allah, at de vil gerne gøre det om natten. Lad nu være og æhlahu. Vi lader ham sove sammen sin og det skal om aftenen. og vi udfører, hvor vi dræber den muldyr. Thumma de kommer ikke os ved, eller vi ved intet om. Og vi taler selv. وَمَكَرُوا مَكْرًا wa مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا De har gemt og skjult en form for lusket øh, plan. وَمَكَرْنَ مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Og den der lusket plan er vendt tilbage til den, uden at de lagt mærke til det. Fang vores kæfakana a tibatu mekrihim. Se, hvad den der luske plan er havnet i. Anna damarnahum waqomahum ajmaun. Vi har ødelagt dem og deres folk alle sammen. Fatilkaboyotohum chauya. Deres huse er tomme. Vi har ødelagt dem, den dør, og så deres huse står tomme. Be'l-zolamu, bima'l-zolamu, med alt som de har dykket undertrykkelse. Inna fi dælika la'a'ya. Alt det her er et tegn for jer. Li qawmin alamun For os muslimer så vi kan lære det. Wa'anjajna alladhina amanu wa Vi har hjulpet og røg dem som er rettruende og dem som har været betroet med den her din. Walotan iddukala li kawmiħi, lotalihisa kusalam, samsajtis infall, e ta' ta' wa' tub siron ulfjaji, seksuel أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ma' النِّسَاءِ abskudas, og ifølge med jeres lyster, og for mindst den for kvinder, bell entum kommun til jhalun, er folk som er fuldkomne øh, uvidende. Og her, der er mange der ligesom prøver at sige, hvad er galt, hvad er galt, hvis en mand han bliver forelsket i en mand. Eller der kommer en og siger, jeg er muslim Og jeg er homo Kan det lade sig gøre? Kan man betragte det sådan der? At halal gør noget som islam har gjort haram Påfører at personen bliver kafir At de prøver at legalisere det og gøre det til At være ligesom legalt det er også gufur Amen. Amen Og det er derfor Når der er nogen der siger Jamen hvad der er galt Det er forelsket Det er en naturlig Det er hvad det er og så Der har også været en imam Eller såkaldt imam han, han, han, han, han arbejder Som imam siger han Og han er selv homo Lægger ikke skjul på Hvad han er Og han siger Der er i islam Der siger de haram Og den der ære er klar Ligesom mange andre ære Også er hadith Men lad lægge passe og klar over At halal gør noget Som Allah har gjort haram Er kuffer At have et søn Og anke dig og leve med det. Men at sige, at homoseksuelle er halal og tilladt, det er ligesom at halal gør Ligesom jeg siger nu eksempelvis, at alkohol er tilladt. Hvis jeg tager et glas alkohol, hvis jeg tager nu et glas alkohol og jeg siger, at alkohol er nydeligt. Jeg ved godt, det er synd, men jeg drikker det. Der er forskel. Eller jeg siger, alkohol er halal mere og mere. Hvorfor er det? Hvem kunne tåle og på at alkohol er haram Alkohol er halal? Jeg elsker det. Det er at ligge til som Allah er halal, haram er halal og kuford. Tahlielu al-amri, al-haram, kufur Er du eller Hansen tror jeg. Hassan, Hassan måske. At halal gør At halal gør Noget som Allah har gjort haram Selvom det er et synd Så bliver det løftet op til guffer Og det skal man ligesom forstå At en person siger Allah jeg har det dårligt Men ikke dyrker det Og selvom han dyrker det Så er det stadigvæk et synd Men når han halal gør det Og offentlig gør det og ligesom for at sige, hvad er galt, vi er og vi sammen og vi elsker det Og vi skal vise, hvad vi er og de vores ret og alt det der Så det er ligesom halal gør det Jeg håber, de forstået illa en kælu Akhridjul min qaryatikum Innahum Fama kana jawab Hans folk Loth Falk disse sagte bei Er træk Lot ud af byen Det er folk som ønsker kun renhed For anjaynahu wa ahlihu Vi har reddet ham sammen med hans familie på nær illa mar'atahu på næ hans kone Qaddarnaha min al-ghabirin vi har ved at hun skal være sammen med de andre som bliver straffet. Og antarna alene matra, fasa matra al munzirin. Og vi har nisn forhamlen, gan van til at dige din da avflæl. Altså, hvis vi antarna alene matra, vi har sin drin ampon, fasa matra al munzirin. Og ah, det er det værste regn, som de kunne forvente. Qul ilhamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina stafa. Qul si taket ved Allah og hilsen på mennesker eller på Allahs laver, som Allah har udpaget, udvald. Allahu khayrun, amma yushrikun. Er det bedst Allah, eller Vadidana din så Allah Amman khalaq as-samawati wal-ard The married asked him in New lakum min as-samaa'i ma'a Adhem han fra himlin Vanu Fa anbatna bihi hadaiqa Tha tabahja Varaka kom? Heva Voika Naikiga poly for lust Tha tabahja tiltrackne Tha tabahja tiltrackne i kunne aldrig have I besøgelse af drøm, at ikke få de der tre til at vokse op. Er det en god sammen Allah? Er det det, I yadilun Men det er folk, som sidder. de er nogle folk, som afviger fra sandheden. Afvige fra hagt, afvige fra kældse, afvige al-al-al-al-dagkarara, afvige af al al chilala til at tiltrække alt, hvad der ned den? Afvige al og وَجَعَلَ بَيْنَ البحرين حَجِزًا Og dem har gjort til at være en skilling mellem to vand, og det vil sige to haver, eller en have og en flod. أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ أَرَيْنَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ Men de fleste af ved det en majoji bulmu parra i det vil ham, som er i nud, når ham? Og su al allah? det Det er nogle få ting, som du husker. Hvem er det der guide jeg? Nye i mørket af havet og i i mørket af af af af jeres Sahara altså i jeres åbenhed når I rejser? Hvem er det der sender blæsten til at være som en nyhed for jer i form af glæde på grund af at nu kommer der lidt vind. På grund af den varme der kan være Bejna yaday rahmati For hans mellem som, som afstander mellem hans hænder Er ilahumma Allah Er der en Gud Anden Allah Ta'alallahu amma yushrikun Vilsenet Hvad være ham Hvad de andre hævder om Og det er at vi siger at der er en Gud Sammen med Allah Og det benægter vi og det tror vi ikke på må Allah subhanahu wa ta'ala blunnya, blunnya, blun el-muslimen al-jannah, bi-idhnillah ta'ala, bihanud fan sinama fiyat khas, barakallahu fikum, wajazakumullahu khair, wrafa' darajatakum fi'illiyin, allahumma'a izzal islam wal muslimin, wa adhilla al-shirka wal musrikin, wa dammir a'daa'aka a'daa'addeen, اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رجد يعز فيها أهل طاعتك ويزل فيها أهل معصيتك اللهم انصر المجاهدين أينما كانوا اللهم er على kulubihim ham, og han er en اللهم dem, og han er en af dem, og كل er en af اللهم يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وتول عن سيئاتنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات Al-ahyai minhum wal-amwalt Allahumma arhamna fawqa l-arad Wa tahta l-arad Wa yawm al-arad alayhi Wa sallallahu wa sallam ala seyyidina Wa habibina wa kurratu uyunina muhammad An-nabiyyul amin Wa akhiru da'wana An-ilhamdulillah Wa sallatu wa sallamu ala rasulillah Hainu spesmol Ibel klambe spesmol